19 Másnap, vagy talán a következő nap a konvojunkhoz három újságíró csatlakozott. Azt a parancsot kaptam, hogy vigyem be őket a csatatérre, vezessem körbe őket, azzal a kifejezett megjegyzéssel, hogy a hírzárlat még mindig érvényben van. Én egy spártán gyalogsági szállítójárműben ültem a konvoj elején, az újságírók pedig szétszórva a konvojban voltak. Folyamatosan felbukkantak és nyaggattak. Ki akartak szállni, fotózni, filmet készíteni. De nem volt biztonságos a környék. Távolabb fegyverek kelepeltek. Az amerikaiak még mindig tisztogatták a területet. A jármű tornyában álltam, amikor az egyik újságíró megkocogtatta a lábamat és ismét engedélyt kért, hogy kiszállhasson. Sóhajtottam. Oké, de vigyázzon az aknákkal, és maradjon a közelben. Mindannyian kiözönlöttek a spártámból, elkezdték beállítani a kameráikat. Pillanatokkal később az előttünk lévő srácokat támadás érte. A lövedékek a fejünk felett fütyültek el. Az újságírók megdermedtek, tanácstalanul néztek rám. Ne csak álljatok ott, menjetek vissza! Eleve nem akartam, hogy ott legyenek, de azt különösen nem akartam, hogy az én felügyeletem alatt történjen velük valami. Nem akartam, hogy egyetlen újságíró élete is bekerüljön a főkönyvembe. Nem bírtam az iróniát. Órákkal később, vagy napokkal később tudtuk csak meg, hogy az amerikaiak önirányítású páncéltörő Hellfire rakétát dobtak le a legközelebbi falura. Sokan megsérültek. Egy fiút egy talicskában hoztak ki a faluból, fel a hegygerincre, a lábai az oldalán lógtak, cafatokra voltak tépve. Két férfi tolta a talicskát egyenesen felénk. Nem tudom, hogy kik voltak azok az emberek a fiúnak. Családtagok? Barátok? Amikor odaértek hozzánk, nem tudták elmagyarázni. Egyikük sem beszélt angolul. De a fiú rettenetes állapotban volt, ez egyértelmű volt, és néztem, ahogy az orvosaink gyorsan elkezdték ellátni a sérüléseit. Az egyik tolmács próbálta megnyugtatni a fiút, miközben a tényeket is próbálta megtudni a kísérőitől. Hogy történhetett ez? Az amerikaiak. Közelebb akartam menni, de egy őrmester megállított, aki már a hatodik kőrútján volt. Nem főnök, ezt nem akarja látni. Soha nem fogja tudni kiverni a fejéből, ha megnézi. Visszaléptem. Percekkel később meghallottam egy egyre hangosodó sivítást, majd egy becsapódást. Egy hatalmas robbanás történt, közvetlenül mögöttünk. Az agyamban éreztem, körülnéztem. Mindenki a hasám feküdt, kivéve engem és még két embert. Ez meg honnan jött? Néhányan a távolba mutattak. Kétségbe esettem viszonozták a tüzet, és engedét kértek tőlem. Igen. De a tálibok, akik kilőtték ránk a töltetet, már el is tűntek. Elszalasztottuk a lehetőséget. Vártuk, hogy az adrenalin elillanjon a testünkből, hogy a tompa fülcsengés megszűnjön. Sokáig tartott. Emlékszem, az egyik srác újra és újra azt csuttogta. Bassza meg! Ez közel volt. Órákig próbáltuk összerakni, hogy mi történt. Néhányan közülünk azt hittük, hogy az amerikaiak sebesítették meg a fiút, mások úgy vélték, hogy a fiú egy klasszikus tálibcsel volt. A talicskás dolog csak egy kis színjáték volt, hogy a dombon tartsanak minket mozdulatlanul, elterelve a figyelmünket, hogy a tálibok bemérhessék a helyzetünket. Az ellenség robbantotta fel a fiút, majd küldte hozzánk a szerencsétleneket, csalinak használva őket. Miért mentek bele ebbe a fiúk és a kísérői? Mert ha nem tették volna meg, megölték volna őket, mindenki mással együtt, akit szerettek.